Ba, inaki da, e, doni bane hau zoan ditugun saspi presoetariko bat, e, hau ba, e, doni baneeko presoen harteko urte gehiendara presoa da, eta, ba, usteaiaren hogeita zeian hogei no, urte bete, bete zitu erarik, ez? Ba, inaki erro, mila behatzeundan aro geita saspiko usteaiaren hogeita zeian, atxilutu ezan zen gaur jazibiaren gati, pasai Dolibane. eta, Bueno, e, tortura salatuak egiten ziren eta... ba, espetxe ugari ezazien pasa izanada, ez? E, ba, haien artean, ba, Karabantxel, Alkalameko, Herrera de la Mancha, Puerto de Santa María, Tenerife, Hospital de la, de Karabantxel, Tenerife, Valdemoro, Tenerife, Valdemoro... E, 96-an berriz ternerifera eraman zuten eta laroita mazortzian, abenduaren horitzabian arkezira zera trasladatu dute horregun ba, e, dagoen espetxean delarik, ez? Mm, Tenerifeen urteak eta urteak eman ditu bai, Ba ikusteko da, ba, Tenerife beste espetxe eta eta berriot Tenerifera mugitzen zitu zutelari ba, mugimendu asko gondideela eta hor ba, ikusten da dispertsioaren e, Ba, zein den belaien naia, ba, des, da, desgastea, eta ba oso gogorra izango denarik dudarik gabeez. E, ba, didez, laro hitamai du gaurrian, ba, karabantxeleko hospitaleat oslagatu behar izan zuten, eta bidean guario zibideak paliza bat eman zion. E, Ba, sarritan, zilega aldaketa, ba, etengabeak izaten ziren, espetxe berdinaan inkluso bi alditan aste berean e, aldaketak egone, ba, katxeoak, eta eta ba, i solamendu baita sarritan egon eh behin baino gehiagotan gose greba eta txapea egin behar ditan ditu bere oinarrizko eskubideak respektatzeko esigituz, hauek espetxean egunero ba aurratzen bai dira beraien e, eskubideak eta e, adibidez 85teko urrian e, Tenerifeko 35 egun e, likadura hartu gabe gausen eta Bimillian pues Aprilian mugakoeko gozerden ba, bat egin zuen, ba 25 egun egon zen gabe eta ondorio oso larria hasan zituen ba, bere konputak eta <tusurra> aipatsetkoa da eh eh Iñaki erro ba 34 beteta dituela eta arriskuak dial aukala ba doktrina parodelakoa ba aplikatzeko jakinda honez zakarren sufrimendu guztiarekin baita poz pues, sirullaunekin gaudera poz pues, beste besteausoko persoa ba betea ditu babiarenan basalatzeko egora hau eta beste perso asko bizi duten egora hau ba Donibaneausoan tertulia informatibo bat eitea e... Ba Donnimaneeko eta auetako laupreso hoiekin. E, azalduko diguten, ba, beai urte askotan egon diren espetxetan dute askotan egon direnez, ba, azalduko digute, ba, zeintxuk izan diren bere bizipena, nola bizi izan duten dispertsioa, errepresioa e, zegoera latsa da bizitzea espetxean, zer den espetxes espetxe ibiltzea, eta, pues, holako gauzak, ez? E? Jendea sensibilizatu nahian, ba, beharrezkoa dela, orain, nisbaino gehiago, ba, jendea mugi araztea, eta eta hori, ba, ba jendea ikustea, badagola jendea hogeiuntze ematen dituena espetxean, eta, ber, pentsatzea jendea zein dezaken bera bere buruarekin, ez? Uh -huh. Beste diti gazaroaren eh, amarrean beste itxarru bat daukase? E, bai, a, e, lehen esan dut ez dago e, tertulia bat izango dela asaroaren txazpian arratzaldeko sortxitan dori guaneko auseroekartean pikoteo pizkabat egon gozelarik eta planteatu dugu asaroaren amarrerako oi amabiter ditan Asuntzioplazatik ba, aterako den bizakate mugikorra bat egitea ba, ba, represio guztia usalatzeko eta inaki errori ba, elkartasun ba, el pizka bat paso un pizcabata da eh eh Iñaki erro ba 34 dena dituela eta arriskuak dia laukala ba doctrina paroderakoa ba aplikatzeko jakinda honetakarren sufrimendu guztiarekin baita poz sirulla un king gaudera pues, gaudea, pues in, eneko holta bezbe ausoko persoa ba betea ditu babiarenak orain direla ba.